122. Швейцарські Робінзони Мене привезли до оселі Франкліна Гонікера над водоспадом, до того, що від неї залишилось. Залишилась печера. Водоспад перетворився на прозорий, блакитно-білий купол льоду 9. Отже, компанія тепер мешкала ніби веським мозьким іглу. Компанія складалася з Френка, малого Ньюта та подружжя Кросбі. Вони вижили, сховавшись у темниці під палацом де було тісно і не так приємно, як у нашому мішку. Вони вибрались назовні, щойно вщухли вітри, а ми з мною просиділи під землею на три дні більше. Далі сталося диво. Вони знайшли боліварське таксі. Машина ніби чекала на них під аркою воріт. А ще вони знайшли банку білої фарби, і Френк намалював на дверцятах машини білі зірки, а на даху позначив Грандфален – США. Банку з фарбою ви залишили біля воріт, – сказав я. – Звідки ти знаєш? – спитав Кросбі. Туди хтось прийшов і написав віршик. Я не став відразу розпитувати про те, що сталося з Анджелою Гонікер-Коннерс, Філіпом та Джуліаном Каслами, бо тоді я мусив би заговорити про Мону. До цього я ще не був готовий. Мені не хотілося розповідати про смерть Мони ще й тому, що поки ми їхали в таксі, обоє Кросьбі та Малюк-Нют поводились якось неприродно весело. Гейзел пояснила мені причину цих веселощів. Зачекай, доки побачиш, як ми живемо. Смачної їжі маємо до схочу. А коли потрібна вода, розводимо багаття і розтоплюємо лід. Швейцарська родина робінзонів. Ось як ми тепер звемось.